Знайшлося місце в закуті хишки і для крісла, яке я видовбав з корчуватого пня. По трудах денних всідався у встелене мохом сідловище, як лісовий король. Збукку потріскувала, поволі з'їдаючи себе смерекова тріска, і день мій вечоровий подовжувався. Обшивався я, Вбереженою завелогою голкою плів собі обувку, підшкарив коло огнища. Тут же змудрив собі й мийницю. Кам'яний устил під хижою був плиткуватий. Камінь легко коловся пластами, досить було загнати в розколену гострого кола і бухнути по ньому. Відщеплялися рівненькі плитки. «Се я рішив обернути для свого хісна». Сколював долівку так, аби вглиблялося корице. Коли я міг вільно лягти в нього, довбанка була готова. На днищі напалив ватру сухого ялиняча, і коли все добре вигоріло, жбухав воду. Спершу розколотивши попіл, скупався сам, змив ріпицю тривкої бездомності, а далі замочив свої цурбатки. Так і баба в попільному лузі виварювала білизну. Добре витов кодежу праником і повісив на росохах сушитися. І тепер купіль і прання споряджав собі щосуботньо. Я не мав практики жити осібно, і нудіга, присмуток нерідко заповзали в душу. Точила жура за близькими людьми, За попереднім світом, За собою, молодим і безжурним, І я топив журу й гризоти в солоній воді. Запарював дві жмені різного цвіту І жменю соли, Виливав у своє корито з теплою водою, Вкладався вільно й рахував від ста до одного. А потім... Снив чимось приємним з дитинства. Уявляв ті запахи, барви, звуки. Уявляв своє серце, що потужно жине кров по чистих прозорих судинах і як квіт землі освіжає тіло, як сіль гори гріє і уздоровлює душу. А в інші дні в мивниці плюскалася риба, щоби була свіжа під рукою. Поставала хмара роботи, надходила пора збиратства. На кормигу тепер давалося мало часу. Я засував у пічний жар обмащену глиною птицю, чи їжака, чи рибину, і коли вертався, мене чекало готове печення. З обвугленою глиною здиралося і пір'я, і гулки, і луска. Якось вдалося підбити глухаря, то я трапезував ним кілька днів. А коли лінувався, збовтовав просту тминянку. Благо, що тмину довкола повно. Засмажував дику цибульку, сипав ложку тмину, розтирав сушених коників і заливав водою. Покипіло, і готова сербанка. Така страва надто добра, коли казиться шлунок. З чим? І за чим би я не підступав до своєї варистої і печистої печі, годувала вона мене справно. Інша річ, що призвичаюся я їсти, мало. Ходив надголодь. Зате енергії мав доста. Бо коли організм не візьме своє з їди, то потрібне потягне з води, з повітря. Так і перебувався Переломлював голод, десь травинку пожував, десь листок облизав, ягоду щепнув, рачка з води витяг. Коли я знову вернувся в світ, то зауважив, що люди їдять удвічі, втричі більше за мене і натужно тягають на собі мішки м'яса з і забитих кишок. Мені їх шкода. Наші мудрі предки рідко казали наїстися, частіше заїсти, перекусити, переломити голод. Вони знали, що кажуть. Якщо чоловік їсть до повної ситності, він споживає майже вдвічі більше за потребу. Вечори минали в мудруванні над сельцями і пастками. Я не мав ані дроту, ані жилок, ні тим більше кованих капканів. Мусив обходитися тим, що було під руками, чи то пак під ногами. Почав із простеньких петель, яких нав'язав десяток по звірячих путиках. Але звірі обходили їх. І скоро я зрозумів, чому. Ці штуки були чуженецькими на їх звичних ходах. Я ретельно маскував петельки травою, листям, але й це не помагало. Свіжі сліди обминали мої ловинки зокола, набиваючи нові тропи. Аж поки я не збах, що їх відчужує? Запах, мій запах. І тоді я ловецьке спорядження став обкурювати димом, обсипати пахучим зіллям, молодою корою – до пасток човгав на широких лижвах із кори, аби не залишати сліду ніг. Розправляв за собою прутиком траву, підбирав зламані баделини, заліпляв подряпини на стовбурах, натомість підкидав підібрані шерстинки і сухі бобальки. Я мусив перехитрити звіра, але для цього його треба було Поважати. Я сам став звіром, чутливим, зірким, обережним, навчився ділити тишу на розсипи звуків, що раніше не були мені чутні, і ткати з них цілу симфонію безугавного і мудрого устрою лісової околиці. Якось обходив нори, приміряючи, як би їх обкурити, і коло одної Завмер у подиві. На кореневищі хтось рядком виклав сухі грибочки і горішки. Я відібрав жменю і, смакуючи, заліг за купиною. Коли сонце посунуло за гору, вистромилася з ямки голова з хитрими вічками. Борсук махом визбирав свої припаси і умикнув до нори виходило звір просушує їх аби не запліснявіли потом у нераз я натикався на такі сушарки з готовою лакоминою так мене гостила звірина